mos të respektimi, i fazës edukimit. A ka, otsh, edukimi rënditje? Pa. Filim, Allahone falendrojmë, dhe leo s'allajnë gjalljavala, që edhe shikuesi të anë tjenë shëndash e mirë, a të kude që tjenë, dhe leo s'allajnë në manuar që ditë e kësaj botët, nejë bëndit e bekuara të ndrishmet mira, dërsa zotin e leo s'jë ditë e ma e mirë joni, të jë ditë e takimit ma lana z'o gjallë. Amin e lojnë edukimi është një procesi fështirë, nuk është i letë. Të arsimësh në njerëi është shumë fështirë, por të edukësh në frimin e këti arsimimi është një që në fesh në fështirë. Pra ndaj po flasim për tema seriozë, s'pako tema të në kështu, fsa po arrim të trajtojmë një kjo është gjë tjetër, por shpeso që s'pako mundi mas të në shkonë hoqë. – Amen. – Të në këzot të gjëllë avala dërsa e di që jemi edukerin hapsigrat të shumë të që edhe të tjire të kontribujnë dhe të ndihmojnë në këtë kët shtjellim dhe në këtë rejtjim. Deformimet që është duke i pësuar individin musliman sëtë në rashtë në edukimet me dëvërdijen të shumë të. Dhe këtë e kam përmënë në misun e kaluar, si pasoj e shumë rëthanëve, si pasoj e shumë shkacheve. Njën nga ato është pikësht pikëja e parë që kemë për të, në ngese e di yes dhe tërmullimi i burime të edhijes. Kërë gjitho kosh fletë, gjitho kosh përzjetë, gjitho kosh jepë komentët e të ti, pa ndë një bazë, pa ndë një qëndrimë, pa respekt për djetarët edhijes, për djetarët islamit e kështëmarat. Rëndën tjetër, në qënëse ne kemi siguruar informatat të sakta, nëse, fede merë, edukimin ndërtuat në informatat ndhijet, ta kemi një brumë, ma po. Tash më e kemi sigurur e brumin, për dhe më kushtimisht, e kemi kaluar problemin e të fulit pa dhije. Jo, këtë qëka kemi, e kemi dhije, e kemi një vrëmë. Me për këtë që e kemi tash. Edhe këtu duhet me pas dhije. Mm. Do të, na duhet dhije, ta grumbullojmë. Na duhet dhije për ta përdojnë dhije. Dhje dhije me përdojnë dhije? Po, mm -hmm. si ta përdojnë dhije. Pra ne për shambu, ty duhet një pajisje dhe duhet dhije për pë A ndër njerëz, i asigururin vjetës të parën, do të të këtë e kamonë dietarët. Po është e vërtëjtë, këtë e kamë të në dhëllu le maja. është e vërtëjtë, apo, Por, a, përka, a, a është kështë e përfazën kërë i e ti më marrë me këtë qërtëja? A, kjo këtë jo dhe e të të të tërë, këtë që ka të të të të. A ndër njerëz e인�ën si mundoni me e… Ka probleme që njerëzit nuk nuk kanë të ndihuar ti legjitimojnë kuptimet as, koncept e konceptit as në mëtyre apo që folin pa di. Por ka të thënë se si kanë kaluar këtë fazë me sukses, i kanë rritursinë, është vërtet ule mot kanë thonë për këtë çështje. Ka fol, por tash a është kjo? A përkon kjo me fazën që je ti? A është kjo niveli që ti dush më kon? A këtu tash duhet di? Prandaj ka rëndësi patjetër, ka rëndësi në formimin e individit. Një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 E qëfar të të temi për atë që lene, po, po të ishëm të pasër, po të temi kushtimisht. E kemi një djallë të ri, njëzët e qarë, dhe aj nuk ka pasë asë një ndikim nga rethi, është në ndasëmune pasër istame të kulluar, asë një deformim edukativ nuk e ka. Nuk, <gjit>. Po shtë shtë thamë, të shërë vëtër nga gjithën, po, po, po, po të po, po temi nëse egziston një njëri i kësaj në tyre.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 Faza e arsimit çka duhet, çka duhet të mësojmë, çka duhet të përmirësojmë, me çka duhet të mirëmi fillimisht, si duhet të shkojmë. A gjithë këto kan bën pas sa çë një deshja të ket pasoja. Apo madje të di shumë mirë se nëse njëri thën dorën, të pasojë tek mirë kush kanë me ngjit. Tali me gips, po? Po. Apo dhe pas një koce aktuar, ja bën injimin dhe thotë është ngjit gambimisht. A lën gambimisht? Nuk mund të se ka dhimbje nuk mund e dorë në gjithë gabimisht, parëm në një ashtë, nuk, nuk mund të rinë gabimisht e një gjithën. Qfa për fëmjek të jëthejet përsi i dorë, po së që më jëthinirë më dorë me qëllën, duhet thyrë dorën, të jëthejmë dorën, për të janë gjithën o si duhet. Ndërsa ato në gjithët e thyrjove tona, shpirtnore, që ato nuk kanë dhimbje, nga si janë sprovë, duhet vetë detektuar, e sajë në gjithë at Nuk kemi në gjendin e me i thy atopë. A vështirësh me i thy. Andaj kja është e që njerëzit pranë me konë të deformuar, të është të më ruar apo, ama mos të thejet për fillimit. Në gjithemi se kjo është koncept i nga buar. Në qofë se ke prietu këtheun fillim, këtheun fillim, theje, theje the dorën, do të me thy, do të me thy, këmbën, theje. Nga se nuk, nuk, nuk, nuk ethet, nuk, nuk te apreshen që paket si shtramë, nuk babë shumë ethe, do të me drejtu. Po të skume, do më thyi. Përse më mbyn nuk thërre? Ata kimi më bëjnë stram tankun. Ta shko njëherë që pronari më më të shtrrua tankun, por në dyne ka njëjë po, sot thamë 10 herë, ama do të thon. Ata kemi punë me xiburash. Po jemi me kta. Po me kta. Shumë bukur. Ke renditje auto. Si më thua? Me diën. Di. Çi kemi marr. Për shembull, ë uh, jeta jone është e kufizuar. Po. Po, më vonë lo kimine ku sot nuk pa, pa, e realizo. Po. Po. Është është e kufizuar. Karkezat që Zoti xhallahu ala i ka kërkuar për ne janë shumë të. Edhe rellia nuk kupton që të marrësh atë që është më rëndësishme, pastaj atë që është rëndësishme, çë kur dalësh për Allahu te xogjal, ti dëshmosh Allahu te dë xhallahu alause, ato që është më rëndësishme që krye për t'irat Allahu xhallahu ala ta von. Me për përshamun hmm. që njeri i ka krytë sot punë vënëtare. Ka falë në file, nimi rekatën i ka falë natën. Ska kështot, po po thamë kështimesht, nimi rekatën i ka falë natën. Apo e, ka gjëruar një ditë po një ditë jo, ka gjëruar mashallah, ka më sadaka. Po atë Allah u ka dalë, abdes nuk ka ditë në marrë, s'ka pasko po, më më suabëtën. Të ardorë kërë <e> për të... Se ndodhë kërë? Fja, ja, dërë... Le, po s'kom pasko se vëllaj që kjo ka qëtë me e kërkuar se kje të tëra. Ardo është këtë më masikru, pas e tjirat. E shko kuptim, nuk ho kuptim. Dhe, këtë me dit. Parër e në përshambull, njëri ju, pa tham, dhe me, me, me, me konkuru më prajnë pranus në fakultet dikon për një lënës aktuarëve. Dhe dhinë, dhinë,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 Që përkëmberi S.A.S. gjithë mund i ka këtuja sabën këtë rënditi. Edhepse kanë vujtë, kanë pasë mundime, po në më gjithatë i kanë bajt e këtë rënditja, mës të theje të rëndi, sa so kanë një pa sabën bëllafaqem në meke. Pa sabën të përkëm sëmë, ne i kemë përmën, jo që kanë përmën vujtë. Po hajde të, të shikujmë biografin e këtuja sabën përra se të bëhet musliman. Nuk kanë që qëta qëq Ka qëta njerëzit nga matliksh në shëqishët. Jo, valoj, s'kan qenë. Ata, ata për një pulje më rapë tën. Për një deve ka, ka, ka fëturu koka. Ata s'kan qenë njerë qëqarë. Për e kamëtë njërë qëqarë rëdhviti, të ashtim i fut në luft, në guzim. Nuk. Jo, jo, jo, ata ka pas në guzim të dush. Ata a, a, a nështë të këshin pas pasuja, viktima. Por edhe kurendështë të këshin pas bëje, këshin viktima. Ata në meke Nuk është në leju, ja, nuk, nuk është dhe qenë bash, letë për kurisht me i keqja të bash që ashtu optën, ja? Së të kërë me qenë bash e ditë sëtë. I po bëjë të fjollë për njërë, edukatë. Në i vetë në duhet më te për edukata, se së ha këmorë janë, këvjena e kohësaj. Andë e kanë kërku, e kanë kërku, me po, kërë ka pëlëcit konflikti në bedër, dhije që ka ka ndonë bedër? Dhije që ka ndonë bedër? bëdërtë një or bëtiën dorë së dhizë islamit a ndaj s'o të për shemb njëri musliman mirë me do çështje që themi mos më në me këto punë nuk jam këto punë për ty thot ka thon ky alim ka thon ky kjo është fe por nuk po mësoj s'është fe lol po e mohoj që ti të, <të, të mirësh me të s'është kjo fazë jote nuk jeni në këtë fazë dhe torrë lënduar përpara Kër kanë hapë dersë, legjeratë kanë hapë dhe kanë arë njërë të me prezentuë, po fletë për legjeratë atë dijesë, jo atë të përgjithë me këshila, parasi, atë që dukush ka pasë mësi parë, më parë të dijesë, ka speguë, fëkë. Mm -hmm. E ka pytë, a ke qenë tek filoni me mësu akiden? Jo, atë jë e maspari. Mm -hmm. Atë jë e maspari. Ka arë me mësu fëkun për kaptinë e tërshkimisë. A jo fërët, po, e atë i duhet tërshkimia, por e pak ma e vënd Gardh në dyshëtë të rëmisë edhe ashtu. Uli. I ka thon, hojë i ka thon. Fal a ke çimt tek inclusive kuron me mësu kuran kanë joja. Të. Gjeto. Gjeto atje as komas por. Ka në ran këtu. Tash kaos është në ashtu. Patë ke cert. Allah në ritë ja. atje. Është kaos. Ka lënë njëri një çuditë vëllai, çuditë. Ka lënë njëri 20 vite në Islam. Mëson gjëra ndryshme, dëgjojnë gjëra ndryshme atë. Pastaj pyetet në, në, në varh që Allahu ka më pyet atë, për atë pyetje nuk i ditë. Edirë me më pëjtë përshambull, kush më përshambull, uh, nëjtë rega problemet në botë në islam, që ka përndonë në siri, kush e ka hakon, kush e ka mirë, kjo djetar që ka thonë, kajti edirë më shambull. Shumë bukar, po mirë i themin, nëse të pëjtë me leku, kush e zotë jëtë, përtonë Allahu, përtonë Allahu, përton Allahu se edhe që të më thonë Allahu, po përtonë Allahu, që ka duhet me ditë para prakesht, as duhet me ditë kërë gjëveqë Allahu,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 A sot çka kë problema? So la bër këvol, asho problem. Me i themi ti. Ne era. A rregulloj, rregulloj, po nuk po nuk mundemi vëlloma me pas projektet mërfylta. Ndërsa vlen hasetin zemra. Nuk kuzban. Nuk shkan këpun. Dhe kem përmendur se as njerëz të fatkeqësish kur bisedojnë për projekte për shemb, çe mezi mund të bëhen shoqëta. Caktuar apo? Po. Kreç ka bisedo institucione gjë materiale podcast-së apo? Duat donacione vendi e, aktivitetet këtu. Ëh kur këtu kemi rregull na jemi okay 100%. Jo, jo, na, ashtu kemi mësë para sot. Po mirë, ata njerëz që kanë punuar aty ata, ata çishën ata. Kan hasë ata, kanë rritje, kanë urejtje, a kanë, kanë krydu kuptim ata. Më zgjedh mësh. Po normalo, po kjo gjithkuq është të vlojë ndëruar. Gjithkuq është. Ti përshëmbë. Ëh, në në në në Ku të që më përnu? Ku të që më përshamë, më përnu në ambasada më përnu? Që është përfatësim i një shtetit. Po do të të rejni me Allah, në këtë që nëta gjithë këna tja. Zëdhënës i dikush përboj i, i, i, i, i qeveris. A kustë, hai, t i kush du koftë, hajtë ti të bënu. Që Allah, të me kondirioj, është të rejnu, a i din me ndi me tona, din të artikulant ja që din me tona, regam, nuk është gjithë kush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 që këtu është do është më arë personë të cilët, në mon, i natë në kanon të shpia. Këtu kanon për Allah. E këtu e në tërnimet. Apo, a në kjo rëziku i prishën projektet. Projekte. Goditemi, ndeshemi. Këtë shumë që nuk i kemi qertësuar. Për. Pandaj, përkëmberi së oselen në nëderuar, i kamësua sabët. Se, ju jeni me, me ndëgju. Jeni me ndëgju. Kjo e ndërësi madhë jetës. është do është tra me djatë të persekutuan, të të rrihen, të të umirë pasurinja, kime më ngutin mund. Po, që nësë të këmë ngut, baban temë, kësto, e, po, kime më ngutin mund. E, mu. ama, kur janë eduku bukur, – Kam ditë ka, me... – A, pas taj i farë. Po, pas taj i ka thonë Sadi im në muadhi, pekamberi s.a.s. – Sëna, sëna. – Kër e ka provoku, pekamberi s.a.s. fikojme situatë të, të, të përruhët si është, se tja bëjmë përruhët, ka thonë S Nuk do të themi kur ty, si kurse i thanë Beni Israëllë të më sautë alësën. Shka të edhe zotë të të lufta. Po ne për po themi ty, hesë për para, dhe ne ke pas kuda që të shkojsh, qoftë edhe në qoftë si jamë pësuin detit. E në regullë, tashë. Harit... Trenimi u kry, e ke marë qertifikate, tashë jetë për para. Apo, po, po pakso qertifikate, kemi njërë dhe të formuar Allah. Njërë me lojë probleme, par në dhe është, par në, marë timpun, film, në marë me marë tim pungë, ti ke q a problemi vllo, qoftë sa ai mund me sopa të sulmosa, psikikisë smut. Ai tru, ai kupton? A më vjet di kënd, për shembull, më shkumë pyet një një njerëj nje, omë nje, këtonin, i kam 5 puntor ketën psikikisë smut. Nuk janë rregull ata. Ao, prishpo mi morim punë kë, këtë, a rrezik kjo. A kjo vetë pyetje kjo kur bota është jo normale. Karazhi. <laughs> Normal. Te parë, parë në, në të dheve psikikisë, s'a rrizhë nerv. Parë në defekt shpirtnor, defekt zemrës. Marrë rrezik, vallallaj, së defekti psiqik është kë. Ma ma ma, ma defekti më i madh është apo mos përmirësimi i zemrës se së defekti i trupit. Se rreziku trup. ti është më i madh. Normal është, normal është kjo, normal është që andaj duhet të them që rrezikon, çon, ne duhet të respektojmë rritën. Haide po rim 5 vjet. Po ti mëso do gjëra që duhet. Haide 3 vjet po pomsohemi si të jetojmë si vullazë musliman. Chat community. Çka i bën më pozitiv musliman? Çka i bën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 Pojsë dojt me me postën i më këta, kanë, a ke mundsi? A më kaçi bura. Premë ka postën dorë tmitë, po kanë qenë kur kë ka, ka folën kafullat të cilës e varti, mund ti përmba, e ka problem, s'mund ti dërmo kë, nuk mund. Ka mundsi. Iko a ke mundsi? Çaje ti në xhepin tën. Me ku më shumë e jam e se ju, ja, kanë nuk maj, ka ironi, më. Ka taçis mujë, ironi monolipi shumë naftë. Bura, po mëron vesh na këto A kemë mundsi? Po t'rregoj. Po t'rregoj. Kan kalu dy njerz para një grupi njerzësh dhe kanë këta mashalla duan për Allah, shumë njerëz mirëta apo? Njëri gati të ka kanë kan, kan, këta dyja. Qësh, kanë një shpërpastit shumë i vafër, që s'ka mundsi këta me konçajt afërt. Apo ku është ai tash? Ai nuk kuptimto. Apo, a do të punojmë në një herë të përmjesëm na ti largojmë do defektet, lëgum në dallime apo të, Bob vlot, blluaj burne, burnesh nëto problemin që kemi. Un jam kë. Po nuk muj, kuptam. Mja pku, apo çt permëso? Për vmosht, mos mos mos mos komunikojm makiaj, mes vetë, apo. Qase makiaj është një cipe e ulë. Në fërkimin e parë largohet e dal shëmtimi i jam që nuk të pëlqen pastaj. Nuk të pëlqen? Apo, pardej dua të them që mos respektimi i dëmtimit i mos vërimit e dukimit i renditjes na bën ç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 Nëse nuk respektohet radha në mësimin e fes, shfar dëmi ka dhe shfar problemi lindë? Nëse nuk respektohet radha, atëre, si pasmenimi tim, ka, dohën kemi një mësë përputhje me disë teorisë dhe fesë dhe praktikës. Për shumë, feja jo në mësonë në mësënë në mësënë që ne të respektohem të dëmë kërindrit. Uh, dhe uh, që në kamë në në nësër gjenetit. Ne nuk, nëse nuk respektujem prindit atëre, nuk kena mangësi. Pa shu për të jemi një shëmbull tjetër është raporti me farefisin që duhet me shku me vizitu me fjallë a shu. Për shumë, disa dheze musulman në kuatrën sëpse farefisin nuk e kanë musulman të kufizohen. Kjo me ndohen në shgabim, në do më thonë që bëjnë ato. A me ndoni se rinia jon e ka respektuar radhen në dje? Mendoj se shumisa e rinjës tonë nuk e ka respektuar rallën dje, sëpse, uh, po, do po, më thënë, nështë e defekti për gjithësëm që nëse do të respektoj rallën dje, do më thënë, ashtu do të ishtë edhe, si më thënë, edhe jetësimi, jetësimi në jetën e përgjithme. Kjo është menimi i më përpetë. Allah shpër lëfë. Si më ndonë, a ka rallën në mësimin e fesë, apo që fa gjimë për para? Po normalisht në zdo, në zdo aspekt të jetës dhe më thonë ka radhë në, në ndërtimin e gjëra dhe më thonë. Aqë më tepër po të flasim për që ështën më të rëndësishme që është mësimi fesë për shpikrish kjo dhe më thonë që do të qoj njerion në gjenet ose po Zodin Arrujën në gjenem. Që që normalisht që ka radhë dhe ka gjëra që janë shumë rigoroze për cilat nuk mund të tolerohet si që është të uidi e më radhë edhe ka gjërat tjera për cilat mund të këthemi të mendimet e dhe më thëmë që janë që është të jurisë prudensës. Por që ajo që më vjenë mu me thonë përshemë kam, si më thëmë edhe fene kam filluar në i mosh e, më dhore të pjekur edhe kam fmi që janë edhe të rridhe dhe më thëmë edhe ajo që më vjenë me thonë të ashtë vlezërve e motrave,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 që ose nuk respektohet rada, normalisht mund të ketë turbulira dhe pastaj në varsia dhe të, të nivelit të problematikave, dhe më thonë, nivelit të imanit që është i fshet dhe askus nuk mund të di se në qëfar grade ka imanin e vetë personal, atëherë edhe dëmët, se këtu që është e është e dëmët, se kërë është e dobishme,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 ka argumente që nuk i kap, mund t'i mendoj si gjërat voglja, por që të zodi i kam vler shumë të madhe. Dhe anas i altas. A mëndoni si rinia jon e ka respektuar radhën e dijes? Ta shqip, ka rraste që po, ka rraste që jo, dhe më thëmë. Ta shqip, ajo që më vjenë t'i them, sidomos rinis, është që t'i rini sa më hafër imamit, hoqës t'u i, nga i cili e merë një fendë, dhe më thëmë. Edhe vetëm të ndishtë një uzimit e ti, cila do ato qofshin, thëm, vetëm kur thëm, rastit ekstreme po që nuk janë teme debatit ton thëm, e diskutimit ton, po që rrinja afrëhoqës që të ku do që të ndjenë, që farë do lojë gjamië që të ndodheni, në mënyrë që të keni një qëndërshmëri në djenë që mërën e dhe më thëmë, sepse normalisht,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 Allah është problemet. Si me ndonë, a ka radhë në mësimin e fez, apo qëfar gjimë për para? Uh, mendimi personal është normalisht feja ashtu siç ka zbritur Muhamedi sallallahu alejhi wasallam ka ka një radhë në kryer në në, në, në marrë e e e di turiz. Unë mendoj se gjë kryesore që ne do të marrim nga feja e parë është normalisht teuhidi, adhurimi i një zoti të vetëm. Uh, Detyria që ne do të marrim është të njohim të kujtojmë e e, e kësaj që është teuhidi që është shirku. Më pas është një radhë është një radhë tjetër që pason këtë uh, gjë fillestare nëse nuk respektohet rradha në msimin e fesë çfarë dëm i ka dhe çfarë problemi lind atë në rastin në rastë muslimanit domethënë në, në kur duke u pozicionuar në në krahsin për, për të marrë dijen atë në rastin nuk ka një lloj rradhe kemi një kemi përplasje për orare kemi një një mungesë për,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 Në mësove herë shkalloj në emision e parë shë dhej se di për të amësuar temi kjo është nga të rego se kush mund më e ndryshoq ëndoth në rënditën tonë të edukimit merim me edukimin e të tjerëve më shumë se edukimin tonë asë në dikush nësë do të të si dhe shpreja popullore e thotë qikon trahu në syrën e e të qimi në syrën e vlaj dhe në kushon trahu në syrën e dhetë pa vartajtë edhe kushon të tjera kemi të tj për shambullë serioz njërë, këtëm serioz i mëngesis e edukatës që përflasim për ta, ku njëri ju normalisht nuk duhet pritur që ne ta përmërsojmë vetën tërësisht komplet, përciluar pasaj për, për me kështu tjere. Mm -hmm. Nuk duhet shumë kuptuar nga se, ka mundës i njërë nga njërë që në fazën edukimit të ti dhe përmërzimit ti, që të kështë në dikën të të të të të të të të të të të të të të Nuk do të këshkurë mirë, po që angazhimi kryesuar dhe primar tjetë në dje ketmetëve të tjereve dhe zbulimi i dopsive të tjereve dhe përmesimit të tjereve duke harruar vetë vetën, kjo është defekt. Kjo është defekt. E ka harru vetë vetë, vetë vetën e ti. Për shambull, teje duke mësuar, ki projim njesër, duke lezuar, duke lezuar. Një shëtët në farbë këtës për kuptaj, ti ende të ti si ki kryu, apo? po i thua ki këtë faqe, së për is apo po të më mbyll librin komplet edhe më prit ato çka po pyet ajo po ku do të bëjë s'u ka zojë ti këtu apo atë se ke çlibrin por kjo e kam kjo e vekti ndaj po unë kam hapur librin ti më du komo vetën time moment saktuar kur dikush ka nevojë për ndihmë për këshill atë çka e di atë çka kam mundsi e porosej e kështu nuk prish punë por librin tim e kam hapur nuk ti kam syt moment saktuar mund si pas e thën përsëri po ti ti mbyll librin i im tarësisht e komplikojm librat e tjerë çka po kjo e kam E kjo është fatë kësitë së të dheksuar. Njerët kanë ku, boiler, për të marë me ku e dihën me qëfar kërëtarit shtetit. Apo e dinë që ka bu kjo, kjo dhe gjykim i shati për te, po që ka të në tërësën e vla për atëpun. Valla jem befasu kur kam do gju se ka njerës, ka grupe njerës, dhe të pasaj, kam pasë ras, edhe me do gju për i ty në tërri për dhejt, se ata për shambull qëndrimin tëndë. Ndaj një kërëtarit cëktuar të një shtetë, diku e dikun, apo e kanë bajë gime rëndësit përlesuar së aji në vërtet në kënë vërtet. Subhanallah! Po mirë lati këkalu shtetë, këkalu kontinente, këkalu... Kështë bajë gjenit të i kalimi madhë, ku është vetëja jodë? A edhe në po, tjuj, adin, të qëndrimin të tënë të qërë atikë? Për vetëm tënë, e shërë. Po, qëndimi shëratë për t'ju, edhe në të qëka jetë Kësha rrasin që ma tepër të tjemë, pashkak se në nëtyrë e mësimit ishte e tilë në studimit post-diplomike, ashtu ishte nëtyrë e mësimit nuk isha i engazhur me prezentim në, në legjera dhe shikurse ishte kur ishëm në Medina, anë ne kësha ma tepër kohë të tjemë në shtëpi, apo? Edhe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 dotë një e seri lijërota shekë që të mbajt katër lijërota kujtojë sot ishte goditje e madhe për muspa ai ai cikrizot thuaj hel anta 3 pika ai ete ai ete pastaj i kështë py ai ete chafer ai ete munafik ai ete fasik ai ete mqatar këtu katër domthon termë goditje sot po, po edhe ai tash ai Subhanallah, a kipi ndoni vetëm, nga të këptim, jo të rëtë një më ufut në vëzvesët. Jo më ufut një një, lërga së e më. Po, në një me, a tërë, a i ka të rëtu të rëtën me këllushëm. A po, a, a jetë ti kë? Më në së përëtëm ti të jetë. Ti jetë ja, shifë, a jetë ti. E a ja, thash, unë e kur se kanë pëyt vëtën ti, me a jetë më, më në fëkëtë. Shë më karër me në këpyt e farë. Apo, a, a, a, a muna me kun hipokrit, a muna me, a muna me qim? Dhe aj pasaj, thot, une nuk përmene emnin tënë, asë emnin e këti, nuk imi të bujnë me emna. Hajde të shikujmë shëriati kë e tërë tënë, si munafik, fetëresht, ku shumë munafik? Kësa jo është baza, një duhet t'i përshtatëm i verzuet shëriatik, ju t'ja përshtatëm shëriatin vetës tënë. Apo, dhe kur i në gjëndë dhe fjallë, i në gjëndë një sot gjyki me shë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 Ka në shirkë dhe këndet e, usë po thëmë, nuk përdu me, me, me, me lërga sajë, nuk përdu që të vëdhë, jo, por përdu që nuk përdu dhe me këndë komplet sigurë, tash, Ibrahim i al-Samë, Allah në ka luqë që Allah të arumë për shirkët, baba i të ujidit, njëri u që pe ti ka mërë këtë pegambert, a i në duanët i ka thonë, o zëtë, lërgëm mua, u e benije, u e gjënubni, u e benije në abu dhe në së namë, që mës Allaj, këthoni brejme në edhe, men jemi me në badel khalil, kush guzën të jetë i shikurët pas khalilet, kush guzën të të të une, se për këtë një fakut, kërë është teme mbyllur për mu, dosje mbyllur, nuk mirë me të fare, a, a, a, a, a, a, a, a konsiderujmë ne shirkën, me këtë kuptimit e ti, të, të, të, të, të fshejore, të hapër, të vogële, të madhe, me gjitha kuptimit e ti, a konsiderujmë ne teme të mbyllur,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 Ja mali ibn Amer ka post hopër dosjen e nifokut, unë sa kam. Unë jam jamë jam të same të gabuar. Unë kam kaloni lond. A janë në klasë poshtë me me nifaq, jo në klasë tretje. Në këtë londun e kalu. Bele mund të diroj leksionin ibn Amer të cilë si më kalu proimin në nifaq. Kjo është ai defekti. Shumë të shumtë që janë të natyrë. Që jam me qull që ka dalë lol. Ku jam puktë e zamërs? Ku, Ku është roli i zamërs në jetë në për të shoq. Ku është? Ku rrin zamra jote? E, e ka saktur një ben zemrës. Nuk mund të e mullit këtë dushti. Duhet tjetë e varur e zemrë, duhet tjetë e varur në dikun. Veshit tjetë i varur në dikun. A e më varë këtë duhet? A, a e ke kry këtë varë se tua? A ka thonë pegameri sërë allahu sëllëm, për njeriun, për, për, për shtatë persona që duhet tjenë në hinë e allahut, a ditë kusko hi e tjetër, ka thonë, rëgjullin, kalë buhu, njëri që zemrën ku e ka të Zambra konca mirë, ibadet e Allahu Cellelahu Ala. Në zemrën no, zemrë është lidh ku gjithçka. Zambra që di trag, është e lidhur telefon, është e lidhur po duhet me hirë, vetë me bardhë ku duhet. Do zemra jote ende nuk është var ku duhet. Nuk është e varur ku duhet, zambra. Moslast për djuhën, moslast për veshën, atje mënoj po mund me të punë. Dikush e ka kaluar, e ka varza më xhami, alhamdulillah. Varza të varra syrin ku duhet. Vazhdo madu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 që je për kuptu defekti në këtë dretin. O, shumën kanë të shumët, por e përë e regjene në një mëronë që koha e minotajit njëftojnë për sotën, për misën e sotën, unë një kërkojnë dë minuqë, më thënë, duke artë ke familje, ndosha pa dashje, më duke të problematika të ju hëqë. Në njërë, i thëmë vetët që meru medikënt, me tësa me student, apo me një projekt të veti, me fokus duke dalje është familjes. Armoz Valdo, nuk tuk kam probleme hëgjë, ka rënditje dhe thashtë të për 2 minutën e fundit, po e marë përve të tim e sot. Po, Tjetër, ku shë në mësën rënditjen? Përgjesia. Apo, përgjesia. Allahu Gjellevola, për atë që ka ka me të pyjtë të njësër, qëja është, aja që ka të dujshë më marë më të. Kjo rënditje. Shë ka për shë ka me të pyjt E ke rëglu namaz në që shdojtë, ka me fbitë Allah për familjen tënde, ku enfus e ku mu ahlikum narë. Ne jemi në gjendë sëndë me ruaj e vetën tënde dhe familjen tënde nga zori gjenimit. Shka, kjo është prioritet prafë, prioritet i asimimit edukimit të mesimtari. Në sot kejë musliman që është në gjendje, Allah, me orë të tëra, me debatu me vlazën musliman përne që është e madhore të t'i dini, se ka mejtë islamin në debatë dhe këtu mejtë e këtu ke pritë konkluza që dalin nga e meqillis. Apo? Me orëtër debate, sterile, të pa frëtshme. Apo? Ka sopërse, në vladës musliman po të cikotojnë për qertimanit. Nëse më nuk është në gjendje, apo? Një përçindje të voglë të kësaj enerjie me e shpënzu me grune ti për dëvërshmën në së jetër. Kjo defekt të mërshën për mu,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 Po është harru familja ndonë, se më stotin për shmitë me i marrë me vetin e për ndajja, me ju mësu, me ju thunë, me ju ofru një ambjent të, të dur për të, të edukuar si duhet, e kështë më ratë, për ndaj duhet të thëmë që edhe kjo është defekt në e renditje, vetja jote, familja jote, apo engusht, familjët e ngusht, familjë e gjërë, rrethit, pa staj zero për mu edhe në sëkimu si diri në kinë shko. Apo përshinë, këshinë, lajnë edukimë edhe kinezët dhe japane, nëse mundë është. Por, respektujë rritëm. Ama te i kalejë e familjen tënde, ta ka po harinë filoni festejko, nësa gruja jote s'ka pasë po rast një minutë për temi mudi që ka në zonë, një një ngarkum, në në ngarkumë, s'pa ka mundësi. Kjo është tërpë, kjo është defekt në edukatë. Allah në rritë që. Allah në bëftë. Allah në bëftë. Allah yeah. në bëftë. Allah në bëft